Голубий туман висів над стоянками в западенні між будинками. Я сів у свій Пежо і виїхав у напрямку Трамбле. Окружна дорога огинала аеропорт аж коло Мітрі-Морі, виходячи напряму магістраль по хмуру, затиснуту між сітчастою огорожею аеродрому Шарль-де-Голь та широкими просторами засніжених буряковищ. Месній Здавалося, вже спало. На центральній вулиці містечка я не зустрів жодного перехожого. Вулиця Делеп'є виходила із лівого боку на Паризьку вулицю і вела аж до аеропорту. 12-й номер притулився в кінці вулиці, зарядом городів. Я загальмував біля воріт, побачив прикріплену скрученими дротами металеву вивіску. На якій було вигравіровано Всі спасем послуги. Поруч звисала мотузка із прив'язаною на кінці ручкою. Я посмикав за ту ручку і всередині, здоровенного, схожого на підков будинку, де працював Дельбоа, почулось зеленчання якогось залізятча. На подвір'ї стояло десятків півтора старих автомобілів дофін. Фургон «Рено-203», червоно бежевий «Аріан», карета швидкої допомоги «Рено-403», потрощені крила, продіявлені днища, погнуті кузови, колись хромовані, а тепер облуплені деталі, сущий склад металобрухту. На другому поверсі у центральній частині будинку загорілося світло, потім засвітилось і на першому, з боку шосе. В лівому крилі відчинились шкрибучі землі двері. Темний силует метнувся, петляючи між автомобілями, і спинився, стрибнувши на внутрішній край підмурка в гарожі. «Бандит! Сюди!» Собака просунув лапу між прутами. Він хотів, щоб його погладили, дяпав рукав мого плаща. Його хазяїн з таким же успіхом повторив команду, а тоді рушив через занесений снігом двір. Постать була кримизна, хода важка. Десь за метр у дворіт чоловік зупинився і слиснув собаці, який цього разу послухався і був покірний, качаючись у ногах хазяїна. Що вам треба? Обличчя у нього було кощаве і не справляло того враження сили, яке виникало, коли він йшов. Голова ніби Трикутником починалося від гострого підборіддя, над вузькими вилицями темніли широкі очні западини. Я, усміхаючись, показав на собаку бандит дивне ім'я. Чому? Одразу ясно, що це не поліційний собака. Я прийняв удар. Бачу, що знайомство відбулося. Комісар Лендрен із Бобіньї. Один з ваших друзів порадив мені поговорити з вами. Ви ж Дельбоа, У світлі, що падало ззаду з вікна, його пишна шевелюра скидалась на якийсь ореол. Чоловік кивнув головою, потвердивши, що я не помилився. У мене ще є друзі. Хм, добра новина. Хто ж це? Каден. Ви бували разом у Страсбурзі. Можна зайти? Він ступив наперед і відштовхнув ногою к цеглину, що підпирала хвіртку. Карден, це завдяки йому я більше не належу до вашого Великого дому. Що він поробляє? Я не хотів розповідати про подвійні порції віскі, які його приятель сам один хиляє по скромних барах аеровокзалу. Він теж покинув працює сам собі. Я пройшов слідом за господарем до входу в будинок, відштовхнувши бандита, що за кожним кроком скакав на мене, бризкаючи снігом за грязюкою. За першою кімнатою, що тинула в темряві, відкрилася здоровенна зала, обладнана так, що в ній можна було приготувати обід на цілу армію. Велетенські ковпаки, приєднані до витяжних канарів, нависали над двома рядами Кухонных плит, картофель чисток, аппаратив для смажения картопли в масле, всякие ополоники, шумилки, выселы.